كلمة حبيبات الله الله الرحمن الرقييم الحمد الله العالم الصلا والسلام على ش الأيا وسين ورسنا نا محمد وعلى العالم وصاح أجمع وسلم التسيمة الكثيرة Neka je nezmjena hvala i zahvala Allahu Subhanehu wa ta'ala i neka je salamati sve salam radne na našeg poslanika, Allahu Aminjanika sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, na njegove ashabe i sve koji slijede pravi kudosudnji na dana. zahvalimo Allahu Dželašangu na svim blagodatima i posebno na blagodati Islama i blagodati Upti. Poštovane braćo i sestre, večera smo došli do ili hadisa još govorimo o poglavlju odječi i ukrasima iz Muslima Sahih. Večerašnja tema je onako izuzetno je li aktualna, predstavlja hadis koji govori o temsu aktuelni i ta se tema vrlo često je obrađuje odnosno govori se potom i među muslimanima to je pitanje do nje odjeće, odnosno, dali i dokle odjeća, misli se ovdje na mušku odjeću, smije biti spuštena. Odnosno, pitanje spuštanje odjeća ispod članaka. Ovo da kažem jedno pitanje koje je donikla isporno, jer postoje različite različiti u islamskih učenjaka na osnovu ovih hadisa koje, smo, koje ćemo večera se pobuda čitati. Da ćemo početi sa prvim hadisom, Uh, on je naslovljen o podizanju donjih ogrtača do pola podko podkoljnici. Inače u vrijeme ko sam nikada ne sada, to se nam u, u tim vremenima, jeli, ali danas znam kod Arata sovičaj u nekim arapskim zemljama da nosi eh, donji ogrtač. Donji dio odjeće imaju stvari u stvari ogrtač kojim ogrnuo uh, dio tijela od pojasa pa do ispod koljina ili do ili još niži a godnije dio su nosili košulje ili druge obitaviće. To je bio običaj vreme koji sam nikada izvratio. Još i kažem danas u mnogim zemljama, mada čak i na Arabskom polotoku, u nekim zemljama nisu isti običaji kada je u što znači da se običaji mijenjaju kroz vrijeme. A o tome ćemo nešto kasnije. Kaže ibn Omar radijallahu ta'ala anhu rekao prošao sam pored Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme Adonije u hırtačem je bio malo spušten pa je rekao Abdulah podigni svoj hırtač Podigao sam ga a on je rekao podigni još pa sam ga još podigao Nakon toga sam neprestano pazio na to Neki su pitali dokle se podigao jer dokle se podigao svoj ohırtač A on je rekao, do pola podkoljenica. Ovo se naravno, to najglašavno, odnosi na muškavac. A što se tiče žena, za njih potpuno važe i druge propise. I to ću odmah spomenuti na početku. Za ženu je najbolje da je odličaj što duža da pokrije ovaj, nje, e, njeno tijelo kako ne bi bila izazovi smutnja muškavacima. Ovaj hadis prije svega govori o podizanju donje odjeće do pola podpoljenici. I to je prvo pitanje o kojem ćemo večeras govoriti, a to je donkle treba biti podignuta donja odjeće kod muškarnica. U ovoj temi vidjeti se još jedan hadis koji liježi muslim, u stvari Buharija. Kaže posnanika alihi srlatu srlatu srlaku, muslimi ila nisprisaki, Fima vejna uo vejna kak dejni, oma kjana nsferamina kak dejni, fahuva fima. Kaže poslanika Nehru Sera Tosera, donja odjeća muslimana, u našem slučaju to s pantalona. Donja odjeća muslimana do pola lista, odnosno podkoljenice, i ne smeta, odnosno nema grijeha da bude između toga i nožnog članka, a što je ispod članaka, to je u vati. Poče se kazati, to je grije koje će se govoriti u batch. Ovaj hadis je usko vezan iz ova naradna tri hadisa i četiri o kojima ćemo govoriti i svi se je li kreću oko te iste teme. Smivli prije svega dokle treba biti odjećena uspamana, dokle je preporučeno, šta je mustahab, šta je zabranjeno, što je haram ili šta je važno. Pa ćemo večeras pokušati zalahu pomoć da to malo razjasnimo na osnovu svih hadisa koje to mi govorimo. Jer mi smo često govorili da parcialno uzmanje hadisa pojedinačno je vrlo opasno za razumijevanje samog hadisa i za razumijevanje islamskih propisa. Jer vi možete naći hadis, koji do kojeg ćemo doći, gdje kaže poslani kada je surat vrst hadis koji smo sada naveli, ispod člana kao u vrti. I možemo ga primati tako kakav je sa vanjskim značenjima. Međutim, moramo uzeti opcije do druge hadise da bi u potpunosti shvatili ovo pitanje za koje se vežu mnogih hadisi, moramo uzeti u obzir drugi hadisi. Što se žena tiče, to smo već kazali, jeli? da je, kada su one u pitanju, ali veze, iako se tema tiče muškaraca, žene trebu je poznati ove pravise. Sredjeći hadis je nastavljen, Allah neće pogledati u onoga Čeja se odjeća bude i vukla po zemlji iz ohlosti. Allah neće pogledati u onoga, čeja se odjeća bude i vukla iz, jer po zemlji iz ohlosti. A Arape su imali običaje. Ugledni Arape, bogati Arape, da nosi duge ovrtače. Da bi pokazali jeli, svoje bogatstvo, svoj ugled i na taj način su se malo oholili, bili nadmenili, jeliko? Pa zato je nasnovljen ovaj hadis u ovu poglavi ovako. Hamid ibn Ziyad je rekao, čuo sam Ebu Gureyrova i Allahu Anhu i kada nekog čovjeka kako vuče svoju odjeću po zemlji, udario je nogom o zemlju, a bio je namisnik Bahreina. Kaže, čuo sam ga kako kliče, dolazi namisnik, dolazi namisnik. Allahu poslanih sallahu alaihi wa sallam je rekao, Allah neće pogledati ono ko bude vukao po zemlji svoju vođeću iz okolica. Ovaj hadis, ovom hadisu se navodi razlog. Navodi se razlog zabrana i ove ovaj kazne koje je obećano hadisu. Ali njegov komentar ćemo ostati nešto kasnije. Sljedeći hadis je nastavljen sa trojicom ljudi, Allah neće govoriti ni će ih pogledati na sudnim danom. Sve žestoke prijetnje i žestoke kaznje. Kaže god Ebal Adel al prenosi da je poslanik Salallahu Al-Aliho 7 rekao ovaj. Sa trojicom ljudi Allah na sudnim danom neće govoriti, neće razgovarati, niti će ih pogledati pogledom milosti, niti će ih očistiti i odredit će im bolno paka. To je poslanika Elijim 7.8. ponovio tri puta. Što znači da se radi u nečemu veoma, veoma važnom. Kad poslanik Elijim 7.8. nešto naglasi, znači da se radi u nečemu veoma važnom i o velikom grihu. Jer sve ove, sve ove ovaj, posljedice, odnosno sve ove kazne koje su obećane, govori da se radi u velikom grihu. E sad, da li može jeli, sam taj čin, duga odjeća, da bude samo posljednik, veliki grihu, ili ona mora biti poprećena nečim, nekom namjerom, vidjet ćemo kasno. Kažem, to je poslanik A.S. ponovio tri puta, Ebu Dher je rekao, ko su oni Allahov poslaniće, koji su izgubili i propali? To je, ko su ti? Allah neće ne gledat, neće razgovarat sa nima o tom. I odredio im bolnu patnika. Ko su takvi? Pa kaže poslanik A.S. Oni ili ona je koji nosi dugu odjeću, to je ističko članaka koji vuče po zemlji, ko prigovara za dobro koje je nekom učinio, ko prodaje svoju robu, lažno se zaklinač. To su trojica. Spominjuju se i drugi, drugim hadisama se spominju i drugi jeli, koje Allah neće pogledati nas odnim danom, i taj, to je znak to ukazuje da je Allah srdit na njih. Što znači da spočinilo neko dijelo koje, su, koje je izadvalo Allahom I sljedeći hadit se nasvom je, ko bude vukao svoju odjeću i zoholosti. Abdullah ibn Amar ad-Allah <gledat> prenosi da je Allah u poslanicu a nebili rekao onaj ko bude po zemlji vukao svoju odjeću i zoholosti. Allah neće ni pogledati nasljednjim dana. Allah neće ni pogledati. Znači, toliko će se Allah rasrditi na njega da neće ni pogledati. E sad ćemo se jeli vrati našo našem naše pitanju malo ga razmotriti malo malo ga je li malo vidjeti što kaže samskučeniaci e, vezano za odljeću ispod članaka za muškatkarca. I to je jedno pitanje je li koje kažem sporno i koje su mnogi pogrešno razumjeli. Ako je, ako se odljeć spušta ili pušta ispod članaka iz okolnosti. Taj čin je haram bez i kakvog razilaženja među istanstit učinjena haram i haditi učinjaci se svrstavaju među velike grihove zato što sve kazne koje su spomenuti u hadisu one su stvari ovaj to ona to su potvrde da se radi o velikom grijehu jer bi se god spomenuo hadisu da sala nekoga srdio da bi ja protjerao da da će okrenutu glavu od njega da, da neće razgovarati s njim da bi pripremio pomuk partner to znači da se radi o velikom grije. Zanje znači, ako, ako odiću ispuštamo i vučemo po zemlji, klije spuštamo ispod članka. Iz ogolosti to je bez sumnje veliki grijeh, odnosno zabranjeno i oko toga se slažu svi slavoskuči. Od oko čega se sad ne slažu? Na znači, čovo prvo trebamo zapamtiti? Ako neko vuče odeću iz ogolosti, nema sumnje to rad koji i oko toga nema zlo. Dokad je uklicanje je li? Ovaj situacija kada čovjek To ne radi iz oholosti, nego iz nemara ili zaborava ili nepažnje ili neznanja. Oko toga jele islamski učenjaci se razilazi. Kada u pitanju spuštanje odjeće iz oholosti, rekli smo da taj čin islamski učenjaci smatri o velicom i to prije svega na uštavu hadisa, ili hadisa koji kaže da će ono što je ispod člana krvati je dok čovjek potvrdi ga i hadisa koji kaže da Allah onoga ko svoj odiču vuče zohrosti eli nadmeno se da ga neće ni pogledati na sudniba ibn Usaimin rahmetu Allahu alejhi poznati islamski učitelj današnje c koji je preselio prije nekoliko godina je rekao ona je ko svoj odiču vuče zoholosti, Po sanjih sa lalahu je nagovijestio četiri kazna. Prva je kaže, da Allah sa njim neće ući razgovarati na sudnjem danu. To je znak lalahove srđbe i kremine. Druga je da ga neće ni pogledati, pogled u milosti. I e, koga Allah pogleda na sudnjem dan, pogled u milosti, on će biti spasni za lalahu ponoć. Neće ga očistiti od grija, koga Allah ne očistio od grija na sudnjem danu, to je zadnja šansa za čišćenje grija tj. nećemo oprostiti, on će propasti i čeka Gabul napadnja. To je ta zadnja kazna jeli, kao vrhunac svih kazna. Vraćamo se drugom dijelu ga pitanja. Druge opitanje je spuštanje odjeće ispod članaka, bez oblasti. To se dešava kod drugih jeli, muslimana. Sad, je li to hrana, je to grije? Je se na to odnose ovih hadijisa? Znači, kada čovjek to radi iz nemara, iz neznanja ili iz običaja u svojem narodu gdje e, je običaj da nosi dužu otružbu, po ovome postoji više mišljenja, a, prije svega najznačajnija su dva mišljenja. Prvo mišljenje da je taj postupak haram, da je haram bez obzira činio to iz oholosti ne. Haram je i kad činiš iz oholosti, ide iz oholosti, to je staroš jeli jedno je samo skručenjaka i, I ovoga ostala su pripadnici Han hanbelijskog mezheba prema jednom odrevavita ili prema jednoj predaji i zahivije pripadnici zahivijskog redko zahivijskog mezheba je koji uglavnom prihvaćaju vanjska značenja dokaza pod hadisa u odnosu na Za dokaz su uzeli sve hadise koji govore o zabranjenosti spuštanja odjeća ispod članika. To su njihovi dokazi. Sve hadise koji o tome govore da je to zabranjeno ili da je pokuđeno. A te hadise su podijelili nekoliko grupa. Prije svega u se u kojima je prijetnja baktrog ono je po spušta odjeću svoj ispod članika. Bez spominjanja da li je to izoholost ili ne. Oni kažu to se odnosi na sve situacije. Kao hadiseli hadise koji je poslanik A.S. kaže Sve što je ispod članaka, Jeli, kada je u pitanju donja odljeća, je u vatru, bit će i haznjeno vatrom. Hadid liži Buharija i Nasa. I oni kažu, to se odnosi, u ovom hadisu je to nespominjeno zoholest. Tako? Oni kažu, to se odnosi na svečke situacije. Druga grupa su hadisi kojima se zabranjuje Ovaj čin, bez bominjanja da li je to izohvalo stil, ne, kojima se kaže, recimo, da je poslanik a.s. to zabranio, kao što se stoji u hadisu odmog Iire i nebišog, gleda je vidio vjerovijesnike sallahu a.s., kako je Sufjan ibn Abisehu rekao, La tusbir izarake, fe inna Allahe laju higbul musbiri, <stičanski> kaže, ne spuštaj svoju odjeću, ne spuštaj svoju donju odjeću ispod ka, da se vuče po zemlji, jer Allah ne voli onih koji tako čine. Ne voli onih koji tako čine. Hadis bilježi ibn Mađer, ibn Hidban. Ibn Hidban je od Sahih. Albani je isto od Nikola Nega spominje u delu Kasil Siletu kao vjerodosnije na zadnjih Hadisa. I treća usta Hadisa su oni koji govore o tome o, da je postanik Hadjih sr.a. naredio nekim Ashabima da podignu svoju odjeću iznad članaka kao što je Hadis Utribne Omera koji smo na točetko nagli. Nato. Ovo su jedna njegovih ukaz i oni kažu, svi ti Hadisi su op općenikog značanja i odnose se na onih koji to čine iz oblosti i koji to ne iz oblosti. Drugo mišljenje je da je ovaj čin, tj. spuštanje odjeće i nošenje odjeće ispod članaka. To može biti ispod članaka ili do zemlje, može to biti da se uče po zemlje odjeće. Sad nije bitno, bitno je da je ispod članaka. Drugo mišljenje je da je to mekruh intenzigen, znači nije mekruh i tahrimen, nego dio koji je pokuđeno i nije bliž harama. A toč sawa je većina islamskih učitelja između fatihima, pravicima, je li odnosno džungur, da kažemo džungur, to može znači to prije svega misli se na a, većinu fakihah priznati islamski pravni škole mezheba. U ovom slučaju to tog stava su pripadnici hanefijskog mezaheba, malikijskog šafijskog. Zato kažemo ženomu. Oni za dokaze uzmaju iste dokaze koje ovih prvi. S tim što ih oni jeli, razumijevaju i tumače na drugi način. I oni kažu, naredba za podizanje odjeće radi toga što je to pohvalno i poželjno, to smo spomjali na tom hadisu, odnosno zbog toga što je to ustehar, a nije obaveza važna. Kaže, hadise u kojima se zabrana skuštanje odjeće koje smo nabili do na dosad, u se zabrana spuštanja odjeće jeli, spominje, bez oholosti, vežu se za hadise, za druge hadise, ne možemo mi odmene tumačiti, vežu se za druge hadise u kojima se to spominje da je to iz oholosti. I to je razlog zabranja. To jest, mi kažu, ako se to čini iz oholosti, onda je to haram, bivaki mi bi. ako se to čini iz drugih nazloga, mimo oholosti, razloga koji nisu pokuđeni iz, obi, iz zaborava, iz nemole tako dalje, onda je to nije hrana, oni smatru da je to u Mekruhi, Tenzihenom su da je to samo pokuđeni. Kad kažem Mekruhi, Tenzihen, znači da ta čin nije, nešto nije lijepo zato što može odvesti u grijevi, može biti kasnije zoholosti, je poznato da oholi ljudi, nadmeri ljudi, da se oholi u svakom pogledu i odliči, Videćemo kako se da se to na odnosi samo na dugu donju odjeću nego i na gornju odjeću i na duge ovaj, turbane koje su koji su to u ovaj, vrijeme bili oni da nosi tu turbanu tako dalje i sve ono što se radi iz oprost. Jer to je a, to je razak zabunjen je nebi uzvišen Allah subhanahu wa taala obećao toliko karam zaroga kome spava odjeća ispod člana nego za one koji tu čin iz oprosti roholosti opako sobina Oholost još od silnika, nebilnika, griješnika, munafika, dok je skromnost i poniznost osobina vjernika. E zato ovaj oni smatraju da se zastupaju takav stav. Oni pored toga na, navode i drugi hadis koji kaže hadis od Abu Davaja Omera da je rekao da je postanik kada je sada profesor nam rekao povuči svoju odiču izoholosti. Dak znači, će oni se naglašavali spominje razlog izoholosti, Allah ga neće pogledati na suđenju na Kažem uvek radijala, anhoj je rekao lavu poslaniču. Jedan dio moga do njega kriptača se spusti bez njegovog znanja, jer osim ako pazim na to. Kažem poslanika, ali je svrat poslovamo reče, ti nisi od onih, i to čine iz ohlost. Ti nisi od to čine iz To znači da je razlog zabrani ohlost na dne. Hajde izblježi Buharije, i drugim. Poslani kada je celat vse nam kažu islamskućancu ovo je veku, i to je nedvosmisleno, ne nedvosmisleno da je obječana kazna ili da se obječana kazna odnosi samo na onoga koju to čini izogolosti. To je obječanje onih koji zastupavaju islata. Isto tako prenosi se da je Abdullah Ibn Mesud imao obječaj nositi odjeću ispod člana. Abdullah Ibn Mesud jedan od najznanijih ashaba pa mu je na to ukazano, a on je rekao Ja sam čovjek mršavih ili tankih potkoljenica, nogu, kaže i predvodim ljude na mazu kaže pa zbog toga to radim, a da je to je veliki gdje, ne bi to ili vesu izradio, bez obzira što su mu tanke noge mršave. A njega su, ovaj, bio je po tome poznat, a po je nemao tanke noge, mršave. Noge pa me to smetalo, bilo mlepe. Nekada su neki ashabi onako u šal to Va pa presanika le sallatu sallallahu rekao da ste noge kod Allaha izuzetno teške kada upitan dobro dobro hajk koji nosiuse Jedan od ukaza je hadisu da se predaje da je Shu'rubah upitao Muhariba ibn Dehah radijallahu anhu klanio se od Ibn Mena on prohediso da ga upitao da li je u hadisu poslanik alejhi sallam spomenu donji ogrtač Oni on je rekao, nije spomenuo ni donji gornji, znači nije to vezalo za donji gornji vrtač, što znači da se ovaj, zavrana odnosi na sve, na svakog rsta koji nosimo iz obrosti. Sve može biti iz obrosti. Može to biti i godlja, odvećaj, običaj, tako dalje. Kaže, kaže ovaj Harbin Detla nije spomenul ni dodnjih do godnji punitač. Prema tome, nakon što smo, jeli, iščitali ove hadise i nakon što smo sagledali sve argumentove uvišnjenja, jel možemo u stvari, ja mogu blično da je bliže isti i spravnije drugo višenje, odnosno višenje Džunghura, većine islamskih papiha, odnosno Lebe, da je nošenje odjeće ispod članaka zabranjeno samo u slučaju, odnosno haram i veliki grije ako se nosi iz oblasti. Protilom je meku, tenzihen, odnosno nešto pokriđeno što nije grije, ali u svakom slučaju musliman treba da pazi na to, da pazi na to, jer sve što imalo midiši na oholovost, ili može odvesti, odvesti na oholovost, do grija treba prizbjegavati. Da akuden, odnosno iz snabijevom ibadeta i snabijevom približavanja oblasti oblasti musliman gdje treba biti ponizan. E sada, što se tiče su na početku odjećaje, ne postoji nijedna odjećaja na koju možemo nazvati ovo je ovo odjećaja islamska, ovo nije islamska. Postoje samo karakteristike i svojstva te odjeće. Zato ne možemo kazati afganistanska je afganistanska odjećaja islamska, a saudijska nije. Ili bosanska islamska, a, a indijska nije. Trebamo se držati u njih principa i naredbe, to je da trebamo pokriti dio tijela, stidni dio tijela, koji nam se naređuju da pokrijemo prije svega, to je broj 1. Dalje, odjeća ne smije biti prozivna i, i toliko tijesna da se oslikavaju stidni dijelomi tijela, to je drugo. Treće je da odjeća ne smije biti nešto što je svojstveno, odnosno što je karakteristika nevjernika, silnika, ili pripadnika nekih drugih religija da ih došimo, donosimo striktno ni mogu deškovati u običaj. I to je zabrano. A u jutoj crveno odlično govori prošli put, da je poravlja. Prema tome sve ostalo ako ispunjava te uvjete, ako ispunjava te uvjete, tu i sam što bi. Pitanje širine pitanje dužine o tome smo govorili kad je pitanje dužina a kad je pitanje širina dovoljno je ovaj, kazati da ne smije oslikavati ukavati dijelove tijela toliko biti uskada, da oslikava pri svega stigne diovet. I rekli smo isto da da se običaj mijenja da određene okolnosti i događaji pojave i vrijeme ovaj, može mijenjati običaje kroz historiju to se dešavalo. Kaže vrijeme poslanikali su latinsan a nosna se jedna na ruskom odjeće. Sa se nosi druga odjeća. I u svakoj kusimamo po zemlji poštuje različiti opišaji, mada je ona odjeća koja je je li, dovoljno duga i dovoljno kratka i dovoljno široka, ona je najbliža Bogobojaznosti. Al opet kažemo ale glaso tatwa dalika haif, a odjeća Bogobojaznosti naj nešto što je najljika. Da se okitimo odljećom bogobojaznosti, to je najbolje i Da svoje srce obvučamo, da ga okitimo odljećom bogobojaznosti, jer iz bogobojaznosti dolazi svako dobro, svaki hajda, a iz ovaj, licemirja, omolosti dolazi svako zlo. E, jeste da Islam pridaje veliku pažnju odljeći vanjskom vidljenju, to mi govori i kuranski ajat, i govori i mnogi hadisposlenika, ali isra. To sam vidio u pogledu pogleda u zbirkama Hadisa koja govore o tome, međutim, ipak islam već u pažnjoj pridari ljudskoj duši, te skir tunef, odnosno čišćeni duši, stan duši, stanu srca, iskrenost, iskreno je na nje. Jer kaže psalmika R.S. Allah ne gleda u vaše likove, vaše izglede, niti u vaše djela, tj. kakva su djela, nego gleda u vaša srca, gleda u vaše srca a srce je mjesto namjeri, mjesto imanja. Jer, kaže, do čega ugovori, govori, ima ti ljudi, nažalost, koji se slomiše da izgledaju kao što je izgledao Abu Bakr, kada kao što je izgledao poslani kada je izgledao s nama, pa ga slijede da, ima, da imaju istu takvu poslu, istu takvu bradu, istu odjeću. Međutim, kada je u pitanju njegov odnos prema muslima prijsvega, pa prema komši, pa prema drugom, tu su potpuno svi zakazali. A to je važnije od uličenje. To je važnije od uličenje. To dobro zapamljeno. Jer kažemo sani kanih srlata, tako mi je laha, ja, mi je laha, tako mi je laha nije pravi vjernik. Ko je laha u posljednici, ona je čijeg ruku nisu, sigurni drugi Usmani. ani nije rekao to za uličenje. Nego je to, kao štiri moji mladinsma, i to smo kazali da je spravnije, rekao za onoga ko to čini zoholosti, kogući odriču zoholosti koju ispušta ispod članaka zoholosti. Allah bih najbolj zna. Ovim ćemo završiti večerašnje jeli, hadise, molim Allah suhannu wa ta'ala da nam podari koristnu iskanu znanje, da nas povući vjeri, da nam podari iskanu održnjevanja vjeri, da nam podari, da nam podari iskrenost i hlas i riječima i delima. Uvuk al-lihada, i ove, i ove, i ovo, i ovo, i ovo, i ovo,